1960 60 до 1990-го вона збільшилась у п'ять з половиною разів. Шариш? Ну, припустимо, після 2001 року перепис населення не провадився. Я не знаю, що там у цих українців грошей нема або часу, але швидше за все тим, хто зараз при владі просто по барабану, що відбувається з їхньою країною. Саме тому вони і не хочуть займатися цим усім. Але, Рашиде, Махмед показав відповідну сторінку Вікіпедії, яка нарешті завантажилася. «Я вже жив тут, коли проводили цей перепис. Нас тут було щонайменше вдвічі більше, ніж стверджує статистика. Не знаю, як в інших областях» про які вони там кажуть, але на Донбасі точно. Вже тоді тут половина наших братів жила нелегалами. Ну, я пізніше приїхав. Я в курсі. У курсі. Так я от про що. З часу останнього перепису нас стало набагато більше. Ну, ти ж бачиш, весь дрібний бізнес фактично робимо ми. Ринки ми, керуємо також ми, хоч земля й належить місцевим. За великим рахунком, коли ми захочемо, можемо захопити владу в регіоні. Ти це вже казав. Але повторюю питання. Яким чином? В одному регіоні в нашому мешкає офіційно найбільша кількість наших по Україні. Офіційно і станом на 2001-й Майже п'ятнадцять років тому вісім тисяч. Зараз, за моїми припущеннями, тисяч сорок п'ятдесят. Рашид у відповідь тільки присвиснув. Відірвав погляд від монітора, пройшовся кімнатою, розім'яв ноги. Запалив, дав вогню і Махмедові. Дим підіймався під стелю відремонтованої сталінки і протяг виносив його на вулицю. «Слухай, це серйозно. Я зрозумів нарешті, що ти задумав». Рашид змінився на лиці. Його рухи стали ручкими і гострими. В очах з'явився хижий блиск. «Я зрозумів, ми викупаємо... Якомога більше точок, нібито під магазини. Ясно, чому тобі належить саме на ринках, вони й так усі наші, цим на ринку нікого не здивуєш. Молодець, Рашиде, молодець. За допомогою офіційно дозволеного будівництва, провадив далі Рашид, що секунди, надихаючись планом свого друга, ми виводимо зі стану нелегалів усіх наших братів, вони стають офіційно працевлаштованими. Але ж сам розумієш, нелегалі в Україні, де влада безвідповідальна, завжди однакова кількість. І тому, аж захлинувся з догадкою Рашид, тими ж каналами, якими колись ми з тобою сюди приїхали на місце Легалізованих прибудуть іще тисячі наших братів. Браво! Рашид схвильовано заходив кімнатою, щохвилини наштовхуючись на крісла і стіл, натикаючись на стіни, але від хвилювання не звертав на це уваги. То що? Зрозумів, що далі малий, під'юджував його Махмед. Так... Кожен із нас з дитинства вміє тримати зброю в руках. Ну, добре, не кожен виправив сам себе, але більшість. І коли ми всі будемо на позиціях, то достатньо буде лише сигналу, щоб захопити владу. Молодець, брате, я не сумнівався в тобі. То що, ти мене підтримаєш? Треба буде зібрати... Усіх впливових наших декого треба буде переконувати, пояснив він. Але я думаю, що більшість погодиться одразу. Донмас давно вже наш. Прийшов час офіційної передачі всієї влади в руки нашого народу. Цій митість під'їзду почувся постріл, і майже одночасно з ним. Жалісливий крик. Рашид із Махмедом швидко пірнули до комірчини біля кухні і помчали до вхідних дверей свого помешкання. Обидва стискали в руках куплені нещодавно на центральному ринку бейсбольні бити. Рашид запхав за пасок джинсів Здоровенного ножа з кривим лезом. Чоловіки напружено вклякли обабіч від входу. Махмет схопив зі столика якийсь папірець і повільно провів ним перед вічком, перевіряючи, чи зброя не націлена в їхню квартиру. У відповідь нічого, лише за дверей, оббитих важким залізом. Долинуло кілька голосів. «Що там?» – пошепки запитав Рашид. Махмед мовчки подивився на нього, і в кілька нечутних кроків наблизився девічка. Ще раз провів папірцем, і лише потім обережно зазирнув. На підлозі сидів, опершись спиною на двері сусідньої квартири, Якийсь молодик у білій, але зелетій кров'ю сроці. Над ним нависала їхня сусідка, Вєрка Лабуга з рушницею на плечі, і якийсь чувак із сокирою. Чувака цього Махмед час від часу зустрічав біля перукарні, на автостанції та на ринку, біля розкладок із котячим кормом. Звали його якось туповатої, типу Кримінально, чи то Колян, чи то Толян. Толяно Колян простягнув хлопцеві почату пляшку горілки. Той добряче приклався до неї, а потім видихнув. Усі троє про щось там говорили, але крізь двері чути не було. Відчувалось тільки, що пораненого можуть добити просто тут на сходах. «Що там?» – повторив Рашид уже голосніше. Махмет у відповідь тільки мотнув головою, мовляв, заспокойся, нічого небезпечного, але відвічка не відірвався. Тим часом на площадці підстрелений потрапив у справжню халепу. Всі троє учасників сцени запалили сигарети, а коріш лабу різко підняв поранену руку хлопця, притис її до стіни то розмахнувся своєю сокирою. На цьому композиція застигла. «Свині!» – константував Махмет, і, відірвавшись від спостереження, дав подивитися товаришу. Рашид, моментально оцінивши ситуацію, запитально подивився на старшого. «Що?» – не зрозумів той. «Може, допоможемо хлопцю? Якось вони нечесно, ні?» Ще вчора я би ні секунди не чекав брата. Ми б вже загнали цих алкашів старих до їх квартири, а хлопця доправили б до лікарні. А зараз що заважає? А зараз нам треба себе берегти для більшої важливішої справи. Блядь, точно, процідив крізь зуби Рашид. Але, може, спробувати? Я ж тільки відчуню двері, і ці двоє втечуть. Ти глянь на них. Йому все пофігу. Ніхто нікуди не втече. А в лабу рушниця, а в того старого сокира. Побережися. Ти мені потрібен для справи. Добре. Рашид неохоче погодився, і його рука відпустила ніж. Він лише напружено вдивлявся, Крізь дверневічко у напівморок під'їзду Від злості стискаючи кулаки. Там сцена стрімко котилася до фіналу, Всі, крім пораненого, допалили, Та й йому залишалося дві-три затяжки. Мужик уже замахнувся своєю сокирою. Налетіла буги, проступила хижа, П'янюча посмішка. Аж тут двері під'їзду розчахнулися, і всередину вбігли кілька міліціонерів. Рашид рефлективно відскочив від дверей, знову вхопившись за ніж. Вони з Махмедом перекинулися кількома довгими настороженими поглядами, після чого Рашид невпевнено повернувся до дверей. Але в під'їзді було вже порожньо. Він побачив лише спини міліціонерів, що зникали в світлому прямокутнику прочинених дверей і темну калюжу крові, яка своїми берегами майже сягала їхніх дверей. Знову все затихло. — І що це було? — запитав Рашид Старшого. — Та що? Сусідка наша знову фестивалить коли її вже шайтан забере. Змовники заспокоїлися, напилися чаю, ще покурили, аби відволіктися, поговорили на якісь відсторонені теми, запхали назад до комірчини бити та ніж. Кілька разів поверталися до дверей, прислухалися до випадкових голосів із під'їзду, виглядали назовні, але там було спокійно. Отже, на чому ми зупинилися, мовив Махмет, повертаючись до столу? На тому, що Донбас буде нашим. Він уже наш, брате. Залишилося тільки взяти владу, так би мовити офіційно. Чекай, це все добре, але навіщо нам Донбас? Що ми з ним робитимемо? Логічно, погодився Махмет. Скажімо так, ми тут влаштуємо свою республіку. Будемо торгувати, як хочемо. Зможемо наших скільки завгодно сюди привезти. Клімат тут краще, ніж у нас на батьківщині. Так нас же просто знищать. Фізично знищать, не здається? Ні, засміявся старший. Я достатньо слідкую за новинами, Аби знати, що з терористами, а вони назвуть нас терористами, ведуть переговори до самої усарачки І якщо тільки зовсім нічого не вийде, тоді починають стріляти. От під час цих переговорів ми собі щось виторгуємо. Всякому разі умови в нас будуть кращі, ніж зараз. Хм, ну добре, то коли? Коли ми це зробимо? Я все розрахував уже, пояснив Махмед. Якщо наші схвалять план, то все буде розгортатися наступним чином. Зараз середина липня, так? Так. Зараз розгорнемо якісь там підготовчі роботи. В серпні розпочнемо будівництво. На точках, які викупимо, зробимо таємні склади для зброї. Зброю де будемо купувати? Зацікавляться ж, якщо вогни тисячами брати. У Жоріка є дружбан один. Він тобі рідну маму продасть і не спитає нічого. Будемо брати в нього. Що за люди? Саме тому, що вони такі мудаки, вони і не мають права тут жити. Ми займемо їхнє місце. «Ладно, не відволікай мене. Восени розпочнемо прийом нових людей з нашої землі. На будівництво можна не витрачатися дуже. Все рівно воно нам тільки для прикриття. Так, само собою. Ну і все. А владу ми захопимо тоді, коли ці люди будуть в такому розслабленому стані, що їм буде на все начхати. Це коли?» «Новий рік, брати, годині о п'яті ранку 1 січня наступного року ми вирушимо невеликими загонами на стратегічно важливі точки. Це буде великий заколот, уже не стримав радості і збудження Рашид. Так, місто буде переходити до наших рук цілими шматками. Ти колись думав, скільки озброєних осіб треба для того?» аби захопити залізничний вокзал вранці 1 січня. Вистачить п'ятьох. Обезброємо міліцію охорону, вокзал наш. Так само буде з автостанціями, міськрадою і так далі. Але в першу чергу візьмемо під контроль зв'язок. За годину до основного виступу захоплюємо офіси мобільних компаній, Знищимо стаціонарний зв'язок. Вранці 1 січня вони й не помітять, що місто вже наше, а ті, хто помітить, не зможуть оператися. Але в першу чергу, інтернет, брате, вимкне цим українцям інтернет, і вони будуть безпорадні, як сліпі кошенята. Ти думаєш, я впевнений, брате, ти слідкуєш за ними. Останнім часом вони зовсім розучилися боротися за себе. Уся їхня боротьба обмежується коментарями та лайками в соціальних мережах. Ні на який інший опір вони не здатні. Вимкне українцям інтернет, і вони втратять шанс життя остаточно. Їм просто не буде потреби захищатися. І ми це використаємо на повну Махмеде. «Так, ми почнемо з інтернету. То що? Я сьогодні зв'яжуся з кількома серйозними людьми з наших. На днях зберемося десь, обговоримо це все. Брате, це буде успіх, я впевнений. То що? Будьмо!» Змовники підняли склянки здавно уже вистеглим чаєм за успіх свого задуму пили до дна, з гуркотом поставили порожні склянки на стіл. Так прозвучав перший сигнал попередження, який, звичайно ж, ніхто не розчув у розжареному, виснаженому липнем місті. Квартира номер 14. Молодість. Герхарда Фрая. Зараз ніхто вже й не згадає, хто такий Герхард Фрай. А між тим, шістдесят із гаком років, тому це ім'я опинилося раптом в центрі більшості кухонних розмов по всьому місту. По остаточному розгромі Третього рейха, його разом із тисячами. Інших полонених німців доправили сюди до нас на будівельні роботи. Фрая взяли аж у передмістях Берліну. Зброю він склав, лише коли дізнався про капітуляцію. І відтоді, як потрапив у полон, поводився тихо і приречено. На вигляд йому було не більше 35 років, був статечним і красивим. І саме це змусило жіночку, яка завідувала прийомом полонених і розподіленням їх по роботах, звернути на фрая особливу увагу. Герхат фрай сидів перед нею рівнесенько, трохи розхитуючись на стільці. Худий, високий, білявий, він приязно усміхався і мовчав. Лише очі. Сині та втомлені, дивилися за скелець окулярів холодно. Жінка змірила його поглядом, на хвилинку затрималася на по білому короткому йоржику на голові, згадала про свого Василя, який пішов на фронт у 41-му, а потім був використаний як гарматне м'ясо при визволні Києва, і зітхнула. Похоронка прийшла тоді наприкінці листопада разом із вітальною листівкою про те, що Київ взято до річниці Жовтневої революції. Жіночка не вбачала в тому якоїсь особливої втіхи весь символізм та історична значущість цієї військової операції, просто не доходила до її розуміння, можливо, тому, що Василь насправді був її половиною, а якщо вже вдаватися до буквальності половиною верхньою, Василь змушував її думати головою і відчувати серцем. Василя не стало. Його положив у холодну дніпровську воду якийсь кулеметник, і вона з тих пір так і почувалася лише обрубком, половиною людини від грудей і нижче. Їй більше в цьому житті нічого не моглося, тільки хотілося їсти і хотіти чоловіка. — Скажи-но ну мені, — вона на хвилинку запнулася, розбираючи складне германське ім'я полоненого Герхарде, — чи ти не був часом у Києві, коли його наші війська визволяли. Але Фрай тільки уважніше поглянув на неї. Української він не розумів, але розчув знайоме слово «Київ» та своє ім'я. Помовчав хвилинку, обдумуючи, що вона хоче від нього, та про всяк випадок заперечно мотнув головою. Ага, не був, Ще раз зітхнула жіночка і заглибилась у вивчення паперів. Кілька хвилин минули розмірний акомпанемент великого настінного годинника і шурхіт сторінок. Аж раптом на одному з документів жіночка застопорилася. Натрапивши на якийсь дивний допис, вона наморщила чоло, Потім потерла його, її брови здивовано вигнулись, вона повернулася на кілька сторінок назад, щось перечитала там, зазирнула в кінець папки, потім знову на початок і, притримуючи раптом, набухлі головним болем скроні, засередилася і перечитала настільки уважно, настільки могла Результат її не втішив, і вона нарешті підняла до фраєра розгублений погляд. Той сидів так само рівно, злегка розхитуючись, і на вустах його ледь помітно грала усмішка. Валера, жіночка взялась до дзвоника, що був тут же на столі біля неї. Валера «Іди сюди на хвилинку!» В сусідній кімнаті затупали, і за кілька секунд, ревком відчинивши двері, увійшов перекладач Валера. «Слухаю вас, товаришу Микетенко!» Відкарбував він не надто вправно, втім витягуючись у струнку. «Іди сюди, поглянь!» Пальцем поманило його до себе Микетенко, іншою рукою, вказуючи на сто з паперів перед нею. Валера навис над столом і вп'явся очима в місце, яке жінка показала пальцем. Потім він так само, як Макетенко, хвилиною раніше, пробігся по всій папці і розгублено підняв до неї очі. Маєчня якась? «Певно, помилка або жарт?» «Ну, так спитай його, Валера, не гальмуй!» Валера виструнчився і, закрокувавши туди-сюди перед стільцем із полоненним, заговорив німецькою, що, правда, не звертаючись просто до полоненого, а викидаючи слова в повітря перед собою. «Як вас звати?» «Герхард Фрай», – слухняно відповів він. «Де ви народилися?» «Місто Кельн. Рік народження. 1611-й!» Повільно і схижею усмішкою промовив фрай. «Ви нічого не плутите?» перепитав Олєра. 1611-й твердо і голосно повторив полонений і потягнувся на сільці так, «Що кісточки захромтіли?» «І ви зараз знаєте, який рік?» «Так, звісно», – підтвердив німець, не перестаючи посміхатися. Валіра розвернувся до начальниці і пояснив. Цей німець стверджує, що йому майже три з половиною сотні років. Каже, що народився на початку XVII століття. На підтвердження своїх слів – Валера ткнув пальцем у дату, яка, так, товариша Микетенка, насторожила в документах. «Ну, але ж ти розумієш, що цього не може бути?» «Розумію». Валера знову повернувся до фрая. «Ви стверджуєте, що вам більше трьохсот років?» «Так». «Коли вас взяли в полон, вас про це питали?» «Так». «І це нікого не здивувало?» «Так» третє повторив німець. Валєра спробував уявити, як радянські військові не дивуються, тому що полоненому більше трьох сотень років і не повірив. «Ну, добре. Можливо, там усе писали автоматично, з нехотя погодився він. Але ми мусимо розібратися. Розбирайтеся!» Зверхньо засміявся Фрай. «Ану, мовчати!» Втрутилася товариш Макетенко, яка нічого не розуміла в їхній розмові, але цей сміх підказав їй, що німець наразі господар становища. Валера зробив заспокійливий жест рукою. Жінка всілася на місце, а фрай замовк. Як можна було прожити триста з гаком років? спитав він полоненого. Легко. Я не знаю більше таких людей. Я також. Як це вам вдалося? Та ще й зберегти, так би мовити, дуже пристойний товарний вигляд, натякнув він на молоду зовнішність фрає. Ви мені все одно не повірите. Ну, ви спробуйте, я послухаю. Валера із солодкою кадабійською посмішкою наблизив своє обличчя до обличчя полоненого. Герхард Фрай зазирнув йому в очі і спокійно промовив, не відриваючи погляду. Якби ти був німцем і жив у Кельні, ти б неадмінно знав прізвище Фрай. Ми династячих лунів. Мій дід умів робити такі речі, що порівняно з життям завдовжки в три століття. Це тобі здалось би дитячою забавкою. Його спалили за підозрою у співпраці з дияволом, між нами кажучи, підозра була правдива. Я, на жаль, не настільки могутній, бо дід мій мало чого встиг навчити, але забирати чужі душі і зберігати молодість ціла, розплюнути. Якщо ти мені не віриш, пропоную зустрітися за 100 років і поспілкуватися на цю тему. Ага, обов'язково. І що ви безсмертний? Звісно, дурню. Я 336 рік живу. Невже важко здогадатися? Ага, ну добре. Зустрінемось через сто років. Він відійшов від фрая, сів за стіл до начальниці і, почавши коперсатися в документах, спитав її. Скажіть, він проходив психіатра? Так, ось довідка. Тиць на якийсь папірець жінка. Чудово, тут написано, що він здоровий. А що таке? Він мені тут зараз розповідав, що він чаклун і безсмертний, як на мене. Хоче відкараскатись від важкої праці. А отже, а отже, підхопила його, товариш Микетенко, відправляємо його на найтяжчу, так? Так, на 166-й будинок. Там зараз половину фундаменту заклали потрібні різноробочі цемент місити, цеглу виробляти і тягати, копати, носити, та мало що. Ось нехай там і чеклуєм. Жінка швидко написала записку з направленням до праці, стукнула по ній якоюсь печаттю, покликала двох охоронців, і вже за п'ять хвилин Герхат Фрай Зловісно усміхаючись, прямував під конвоєм до місця, де йому належало відпрацювати сім років. Серафанне радіо рознесло історію по всьому місту, і ця тема якийсь час обговорювалася всіма комунеліньки, аби врешті вщухти і забутися. Про німця просто перестали згадувати. І якби Валєрі та товаришу Микетенку не була байдужа подальша доля полоненого фрая, то вони обов'язково зрозуміли б, що це він, коли вловили краєм вуха історію про дивакуватого німця, який намагався підняти на будівництві повстання во славу Третього Рейха. Одного з осінніх ранків Фрай дав заклик братися до зброї, але його миттю скосили одночасні постріли кількох вартових. Герхард відкинувся назад, завалився в яму, вироту під фундамент. З гори на нього рабром упала плита, недбало прилаштована на самому краю і розчавила німця. Решта полонених не встигли навіть підвестися з колін, аби виступити проти варти, а головного вже було вбито. Це все так і залишилося таємницею. Фрая, розчавленого плитою, вже за півгодини засипали землею, похоронивши в фундаменті 166-го будинку і будь-яку згадку про нього. Зараз ніхто вже й не згадає, хто такий герхат Фрай. Назвати своїх дітей Кирилом та Мефодієм могли тільки філологи-славісти. У наших робітничих містах люди сприймають словосполучення «філологи-славісти» Приблизно з такою ж неприязню та нерозумінням, як і якесь екзотичне слово типу «гомомазопедофіла». Ніхто не може зрозуміти, що саме воно означає, але підвали неробітничої підсвідомості вперто підказують, що носій такого звання однозначно вийобується і ні в гріш себе не ставить, а значить, з ним не треба спілкуватися, а треба тільки принижувати. Тому що він тебе принижує за умовчанням, просто називаючись філологом-славістом. Без жодних сумнівів у Ярополка та Федори Задорожніх, професорів місцевого університету, була можливість назвати дітей так, щоб у дитячому жорстокому світі їх не діставали хоча б через їхні імена. І вони навіть довго трималися, коли народився син, назвали його Кирилом, і надалі щиро хотіли доньку. Але доля й уклад життя зіграли з ними злий жарт. Після Кирила народився хлопець, і його, стиснувши зуби, Назвали Мефодієм. Хлопчик, проживши в робітничому районі десять років, вже прекрасно знав, як це носити подібне ім'я, і втихаря називав своїх батьків іншопланетянами. Свого шестнадцятиріччя Мефодій Задорожний чекав якнайбільшого свята. Він уже знав, що лише тоді зможе змінити ім'я на інше, більш доречне у наших реаліях. Ярополк та Федора Задорожні справді були інопланетянами. Земні справи не обходили їх абсолютно. Вони назавжди застрягли в таблицях порівняльної граматики та мало кому потрібних у пострадянській Україні конференціях таких само інопланетян, як і вони. Діти росли фактично без нагляду та й без особливої турботи з боку батьків. Квіт есенцію пофігізму відносно власних нащадків був страшний випадок, що стався з найпершою їхньою дитиною Анною. Що тоді відбулося? Ніхто так і не зрозумів. Була середина 80-х. За лише кілька років, як обміняли свою трухляву квартирку в районі Нахалівка, на простори помешкання в іншому кінці міста, в одній з найкращих дільниць, заселеній, щоправда, майже виключно переселенцями із Західної України. Ну, а для славістів це тільки плюс. Їхня доця Анка мала вже шість рочків і готувалася йти до школи. Як і належить дитині двох учених-філологів, дівча росло напрочуд обізнаним, хоча й страшенно наївним навіть для дошкільняти. Ярополк Задорожний уже записав малу до художньої школи на розі федора шукала по незліченних знайомих де б як найдешевше купити піаніно щоб давати анні уроки і вдвох батьки мріяли як із зими коли дівча більш менш адаптується до шкільної атмосфери вони почнуть учити з нею англійську та польську мови але такі райдужні і повні благородних замислів плани було перекреслено в дикий і страшний спосіб. Одного теплого лепневого ранку задорожні поїхали до центру на ринок, залишивши Анну саму вдома. Коли ж вони повернулися за три-чотири години, то побачили наступне. Анна. Їхня маленька розумничка Анка лежала на підлозі в залі, знівочена і закривавлена. Її тендітне тіло було буквально втиснуто в дерев'яну підлогу, ніби по дитині проїхав асфальтний каток, плечі та обличчя роздерто, мов пазурами, чудове чеське платячко по блату Переказане з-за кордону лише тиждень тому було розірване в лахміття. Анка лежала в темній плямі власної крові, мертва, і якась аж висохла, мов ялина риба. Ярополк задорожний знепритомнів тут же при вході до кімнати, а Федора трохи пізніше, коли намагалася ляпасами привести чоловіка до тями але, повернувши голову у бік мертвої доньки, зауважила, що вона останнім судомним рухом вчепилася в свою улюблену ляльку, яку Федора власноруч пошила їй на минулі іменини. Жінка глибоко вковтнула повітря і завалилася на підлогу поруч із чоловіком та дитиною. А коли вони отямилися, то поводилося набагато спокійніше. Викликали міліцію, лікарів, ті приїхали, похитали головами, знизали плечима, без силі пояснити, чи хоч якось зрозуміти, що ж сталося. Обхід сусідів нічого не дав, криків Анки ніхто не чув, Кілька людей бачили, як задорожні виходять із дому, як повертаються також бачили. Ніяких сторонніх людей за час їхньої відсутності ніхто не помітив. Слідчі виявилися безсилими, Порушили кримінальну справу, висловили співчуття батькам, словом зробили все, що змогли а задорожні вивіши маленьку дитячу труну на цвинтар, після похорону спакували валізи і поїхали на мовознавчу конференцію до Ленінграда, начебто нічого й не сталося. Про Анку в жодній розмові ні між собою, а ні з кимось іншим вони більше не згадували. Ніколи єдине, Замовили їй на могилку пам'ятник і прослідкували, аби напис там було зроблено без помилок. На цьому все. Могила швидко заросла травою, і тепер майже по тридцяти роках, що минуло відтоді, задорожні навіть дороги б туди не знайшли. Потім вони ніколи навіть не думали про дитину. Але Федора завагітніла, коли їй було вже трохи за сорок, а потім іще раз. Ось так, задорожні, поважні вже люди, славісти за світовими іменами, несподівано знову стали молодими батьками. Кирилові з таким іменем не було стрьомно виходити з дому і грати з дітьми. То він і виходив. Мефодій, втомившись від постійних до йобок, від усіх без винятку дітлахів, ріс самітником. Це йому навіть подобалося. Надто влітку. Батьки іншопланетяни тижнями пропадали на своїх формах, конференціях, колоквіумах. Кирило ледь не о шостій ранку втікав із дому на риболовлю чи в похит, чи просто грати в футбол. Мефодій залишався сам. Він читав, дивився телевізор, тинявся квартирою, не виходячи в розпечене місто без потреби. Мефодій увесь час належав сам собі і страшенно цим тішився. Цього літа він чекав із особливим нетерпінням. Річ у тім, що десь у квітні він купив у старшого алкаша на привокзальному ринку дивну книгу. Там щось писалося про йогу, про медитації, про подорожі в глиб власної свідомості та за її межі. Дарма, що Мефодію Задорожному щойно виповнилося десять років, він осилив цю книгу, що, правда, не до кінця усе зрозумівши, треба буде попрактикуватися, вирішив Мефодій, іначе застиг у перечутті літа. Медитації давалися йому легко. Увесь червень батьки були десь у Словаччині чи Словенії. Кирило вдома майже не з'являвся, і часу на засередження було більше, ніж достатньо. Тиші також. Тиша виявилася не такою вже й густою та абсолютною. Лише тоді, коли Мефодій все вимикав і замовкав, зосереджуючись, він починав чути купу сторонніх звуків, якісь стогони та зітхання, клацання, скрипи і кроки. Спершу його це лякало та напружувало, але згодом він звик. Іноді розмовляв навіть із голосом, який долинав до нього чи то з-під долівки, чи то з-за стін. Голос, на відміну від його батьків та брата, щиро цікавився думками Мефодія. Схоже, у нього з'явився друг. Мефодій прокинувся, умився, заврив собі чаю і випив аж дві чашки в прикуску з печивом, дивлячись на ранкове подвір'я. Було ледве по сьомій. Брат кудись уже втік, забравши з собою майже цілу палку сухої ковбаси та пакет яблук. Мефодій прикинув, що він може приготувати собі на обід, та вирішив трохи помедитувати увійшовши до більшої з двох кімнат, усівся на підлогу, перед величезним наповен зріст дзеркалом і, підібгавши ноги під себе, заплющив очі. Йому уявлялося тепле море, і він, Мефодій Задорожний, на його узбережжі. Легкість пробиралася у тіло, у легені, в кінцівки, в голову, Хлопці стало тепло. Під пальцями він відчув пісок, сипучий і приємний. Легкість заполонила його всього, і малому здавалося, що він тримається підлоги лише якимось дивом. У голові наростало мирне і приємне гудіння, тепле тло польоту. Мефодій уявив себе метеликом на піску, зробив пальцями обох рук. Легкий порух, наче відштовхуючись, і тієї миті відчув, як тіло його підіймається у повітря. Мефодію стало радісно, але водночас і страшно. Страх обрубав йому крила, вигнав із тіла легкість, і хлопець знову відчув тілом грубу підлогу. Розплющив очі. В кімнаті стало помітно темніше, мов перед грозою. Мефодій не встиг навіть здивуватися тому, що потемнішало вже тоді, як ледь-ледь зійшло сонце, аж раптом помітив дещо на журнальному столику при дзеркалі. Там, на купі кольорових журналів, поруч із порожнім уже горнятком чаю, трохи похитувалася голова з коротким білявим волоссям і з темними колами довкружачей та розбитими окулярами на переніссі. Мефодій похолоднішив і позадкував, аж поки не уперся спиною в сину. Сіна була тверда, холодна і несподівано гостра, наче в шипах. Мефодій від жаху заплющив очі, але жахіття не зникло. Голова зловісно зареготала, вдихаючи повітря з дивним звуком, схожим чи то на різкі крики ворона, чи на шкрябання ножа по залізних воротах. Мефодій перелякано відкрив очі на цей сатанинський сміх і побачив, що голови на столі вже нема. Натомість за ним просто в стіні стояла довга, Куда фігура Верештанській робі. Фігура нестримно реготала, тягла до мефодія свої руки, і вже за секунду він відчув, як його шкіри торкнулися холодні гострі кіхті. Людина зі стіни взялася за справу відразу і по справжньому. Хлопець відчув, як кіхті стріскотом рвуть йому шкіру на плечі, а потім рушиться у м'язах. Адреналін вдарив у голову, і малий, нарешті опанувавши себе, кинувся бігти. Він не зробив жодного звуку. Горлянка йому пересохла і видавала назовні лише хрипи. Ось він відірвав спину від стіли ось зробив кілька вайлуватих кроків до виходу і рівно стільки ж залишалося до дверей. Але фігура зі сіни раптом стала не просто силуетом. А набула об'єму та пружності, вистрілила мови з пружини під стелю, а звідти яструбом кинулася на бідного хлопця. Мефодії під вагою монстра Завалився на підлогу, потім був смикнувся кілька разів, але йому не давала рухатися ця істота. Мефодій відчував, як щось темне, старе і зле, вміщується в його тілі, вливається туди, як молоко в глечик. Біль простромив його, малий вигнувся мостом над підлогою, а потім безсило розпластався, нездатний уже опиратися. Чорна тінь сочилася з нього кудись униз, у підвали, крізь підлогу. Разом із тим його різало і патрило, наче якимись невидимими ножами. Тіло тягнулося, втискалося у підлогу слідом за душею, продавлюючи в долівці неглибоку ямку. Останнє, що Мефодій Задорожний встиг запам'ятати в своєму житті, це в'язке відчуття, з яким під шкіру рук лізуть скалки з дощук у підлозі. Потім настала чорна непам'ять, потім настало ніщо, а Герхат Фрай – Усміхається хижу і задоволено, чекаючи, коли підросте наступне дитятко в квартирі номер 14 Другий поверх квартира номер 15 Тиша, як генетична хвороба. Фарфорова балеринка – з тих, що в 50-х роках продавалася в кожному універсамі та слугували елементом декору і ознакою культурності господаря у типових радянських помешканнях, раптом сама собою здригнулася, уперше в своєму іграшковому житті, спромоглася на самостійний ентурмант і, крутнувшись по краю серванта, полетіла вниз. Ударилася об дерев'яну, давно не фарбовану підлогу, розкололася на декілька частин, та й так і завмерла розбитою. Лише кругла порцелянова голівка прокотилася ще з півметра, покрутилася на останок під кріслом, у якому відпочивала пані Клава, і також затихла. Пані Клава перед тим, Трохи задрімавши, Тепер розплющила очі. Крізь солодку і важку дрімоту Вона тілом відчула якийсь поштовх, Ледве-ледве розчула слабкий хлопок І відразу за цим, Вирвавшись із передсонного стану, Встигла побачити політ балеринки. Цю фігурку приніс їй на перше побачення її Федір. Це була майже не єдина річ у квартирі, яка свято береглася аж із шістдесятих, і нагадувала Клаві про її молодість. Балеринка пірнула, вдарилася, розлетілася. Голова закотилася кудись. Клаві стало страшно а потім відразу легко. Ну ось і все. Майнуло в задріманій голові старенької. Федір помер уже давно, років п'ятнадцять тому. Помер важко і страшно, в алкогольній лихоманці, із перегризаним сигаретним димом голосом. Коли говорив до неї щось востаннє, борсуючись у несвіжих простирадлах, Хто вже й не говорив, шипів, як пробитий м'яч, тільки нижче і страшніше. Вона тримала його дряблу, вже знесилену руку і прощалася, запевняючи, що до скорого. На дворі був кінець дев'яностих, і пані Клава не сумнівалася, що оте скоре настане так швидко, що ніхто й не помітить. Телевізійна картинка не просто натякала на це, а говорила прямим текстом. Картинка реальна. За вікнами помешкання була лише зайвим підтвердженням картинки телевізійної. Клава посміхнулася сама собі та почала відкладати гроші на власний похорон. Минули роки. Поважний вік змінився старістю, Донька також помітно постаріла. Онучка виросла і вже виховує правнука. Ах, Хлава живе, попри те, що вже не хоче. Але нам рідко дано умирати за власним бажанням. Треба терпіти. Мешканці її під'їзду, що заселилися до будинку всі разом, великою і строкатою юрбою, Ще в середині п'ятдесятих виглядали що далі, то більш безпомічними, навіть жалюгідними. Чоловіки старіли неспішно. Спершу вони хизувалися красивою сивиною у волоссі, гуляли за ручку з онуками і онучками довкола будинку чи уздовж довгої засадженої каштанами вулиці. Раділи своїй старості, як перепусті до світу відокремленого державним захистом від хімічних димів заводу, перепусті до світу ранкових більярдів у старих бомбосховищах та щовечерніх заруб у доміно під дашком нимирзвареної сколоченої альтанки, під лампою кружляли нічні метелики, і вимучені чоловіки, безперервно гупали доміношками по дерев'яній поверхні стола. Кожним ударом святкуючи свій черговий крок до прірви. Стукали вони часто і з насолодою, наближали невідворотне, весело і швидко. Нам же дітям, які намагалися заснути в своїх ліжках. При магічному світлі старих торшерів здавалося, що на вулицях стріляють. Певною мірою це було правдою. Їхні ігри в шахи, більярд, доміно чи що там іще завжди несли в собі гострий акцент дуелі. Переможені і справді ходили потім якийсь час мов убиті, виношуючи в собі в'язке і гаряче бажання відігратися. А згодом із цими чоловіками ставалося страшне. Усі як один, докрукувавши до певної межі, дотягнувши до певного віку, раптом починали сильно і жахливо здавати. Їх косили серцеві напади і довгі депресії. У цих красивих Зі сталі вилетих чолов'ях випадали зуби і волосся. Жовтою ставала їхня посохла шкіра. Очі, здавалося, втрачали колір. Вони лягали в ліжка з цими своїми хворобами, останніми коханками. І не підіймалися більше, помираючи виснаженими, але, певно, щасливими. Жінки ж навпаки, старіли швидко. Проте умирати, зберігаючи ці темпи, їм ніяк не вдавалося. Розтрачали свою красу, ставали огрядними і важкими, похмурими. Вони мало кому з нас, дітлахів, западали у пам'ять. Ми ніколи не пам'ятали їхніх імен. Бачили їх час від часу або з повними торбами, коли вони поверталися з ринку чи гастроному. Бачили, як вони сварячись забирали своїх чоловіків від яскраво освітленої гамірної альтанки, майже непритомних від алкоголю чи усвідомлення того, що життя в такі ночі лепневі прогрітті накриває з головою. Деякі тягли своїх мужчин на плечах, важко дихаючи, і не прохоплюючись ані звуком. Та вони й взагалі ніколи не скаржилися, і з якоюсь несамовитою стійкістю виходжували своїх чоловіків, коли тих уже починала затанцьовувати смерть, навіть знаючи, що їм старим, негарним і втомленим, у цьому любовному трикутнику геть нічого не світить. Потім, вловивши останній порух руки коханого на перерваному видиху, ставали заклопотаними і змарнілими. Проводжали на цвинтар мертвих, поверталися неадмінно живими. Підходили до краю прірви, до самого краю чекаючи, коли ж і їх підштовхне протягом у спину, і лише тоді розуміли, що у них